Nagy városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm őket, Bányai Géza, hogy a Gáborral hölünk itt a stúdióban. Ma olyasmiről fogunk beszélni, ami nem látható, de nagyon befolyásolja az életünket. Ez pedig az az erő gondolkodásmód, tudatosság. Ki tudja, micsoda, lehezhetjük sok mindennek, ami olyan irányba hajtja a dolgokat, hogy ne jó sikerüljenek a dolgok, és a, nem csak a városi ét, hanem egyáltalán a modern élet valahol meg emiatt pontosan mire is gondolsz ezzel kapcsolatban, Gábor, te hoztad ezt a témát. Igen, üdvözlöm a Riztel hallgatókat. Hát először az is azt kell nézni, azt kell megkérdezni, hogy kinek vagy minek a számára rossz, vagy jó ez a mostani helyzet, mert azért minden rendszernek és minden helyzetnek vannak kárvalatja és használó Ezért Egy pillanatra álljunk meg, hogy milyen rendszerről beszélünk. Hát a mai globális rendszerről oh, okay. alapvetően, tehát abból a világból, amiben itt, itt, Tehát, hogy világosát tegyük, itt most nem a magyar belpolitikának nem, a, nem, nem, a nem. butaságairól kívánunk beszélni, hanem valamiről, aminek nyilván része a magyar politika is, Pontosan. de sokkal mélyebben befolyásolja az életünket, mint gondolnánk. Hát ugye műsorunk ö, ö, újabban felvállalt ö, témakörének megfelelően a, a globális világrendszerről amelyik a jelen helyzetnek a előidézője, fenntartója, és minden szempontból az oka. Tehát ugye, ennek egyes tüneteit hajlamosak vagyunk kiemelni, önmagába vizsgálni, és azt próbálni kezelni, de látni kell, hogy ezek nem megoldások, olyan, mintha valakinek van egy betegséges fájdalomcsalapítót kap rá, és valójában nem szüntetít meg az okát a betegségének. Nos, hát itt is az okokat, elődéző okokat kell vizsgálni, hogy mi vezet oda, amit most már elég sokan szinte a legkülönbözőbb helyeken hallom az ismerőseimtől azt, hogy ez nem tartható fenn ez a mai állapot, most itt ö, alapvetően emberpolitikáról beszélek, megint csak hangsúlyozom, hanem a világhelyzetről, ö, és, és a jeleit is egyre inkább látjuk. A globális felmelegedéstől kezdve a árának a növekedéséig mindenféle jelek mutatnak erre. Ö, tehát ez egy helyzet, ami most már eléggé nyilvánvalóan módon nem tartható, de ennek az elejérőző okai azok, amelyek a leginkább izgalmasak és érdekesek a mi számunkra. Van egy olyan dolog a történelemben, ami talán még soha nem volt, legalábbis a, a, a tört, a, az emberiség mai emlékezete nem tud fölhozni ilyet, amikor az emberi tevékenységnek a következménye, az egész természeti létezésnek a, az alapját bontja meg, a természeti harmóniát támadja meg. Ú, nagyon sok kisebb dolog történt a múltban is ilyen, mint példön, például mondjuk a, a Dalmát hegyeknek a lepusztulása, ugye, amikor a verenceiek hajókat építettek, és sorolatunk sok minden más. De olyan arányban, ami az egész emberiségre és a Föld egész ö, ö, éghajlati egyensúlyára kihatott volna. Ilyen tulajdonképpen emberi tevékenység következtében még nem történt az emlékezetünk szerint. A kisebb visszaélések, tehát a politikának a, a szörnyűségei, hódítások, népírtások, mindenféle, gazdasági, visszaélés, rabszolgasság, stb. Ez mindig volt a múltban is. Háborúk, ugye, ezek állandóan jelen voltak, de ezek is sokkal lokalizáltabbak voltak. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a XX. század hozta be a köztudatban először a világháború fogalmát is, habár nagy háborúk az előtt is voltak, de, de a méreték még mindig sokkal el, kisebbek, mint amekkora. A, amikor hát a 20. század kidált, és tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy ha ezt a háborús, hát világháborús hangolatot szeretnénk folytatni, hogy, hogy olyan mértékig jelen van a háború most is a világban folyamatosan, és nemzetközi szinten, hisz nemzetközi szinten történik a beavatkozás, mint mondjuk Ugye Irakot, vagy éppen Grúziát lehet említeni, ami, ami példátlan. De ebből ki kell emelnünk az éghajlatra való rendkívüli negatív hatást, ami talán még nem történt soha. Nos, hát két dolog. Egyik az, hogy könnyedett szennyezés, vagy pusztítás mindig is volt, mikor az ember letelepedett. Mert ugye a vándorléletmódhoz nem kötődhet ez ilyesmi, hiszen az emberek, ahogy vándoroltak, hát egy helyen mondjuk lehet, hogy kizsigerejték valamennyire a földet, aztán ott hagyták, és utána az regenerálódott. A letelepedés óta létezik ez, legelőször mezopotámiában történt egyébként, még az ókornak, ocskán a régi időszakában, amikor túlhasználtak a földeket, egyébként is Ö, ö, klimatikus szempontból érzékeny területen, tehát, ahol viszonylag alacsony a csapadék, neki ugye öntözni, az öntözés következtében elszikesedtek a földek, sivatakosodás, soval jól meggyártották az első mesterséges sivatagot, ö, és az ilyeneknek ö, a következménye a háború. Tehát megfolytanám a dolgot, a, nem a háború következménye a környelek pusztítása, a környelek pusztítás következménye a háború. A háború bármilyen nagy pusztatást okoz, és iszonyatosan tud okozni, de akkor a pusztatás soha nem tud okozni, mint a békeidő. Viszont a következtében a háború tör ki. Ö, ugye a következő az a, a fölköltenge merencéjének a kiszáradása volt, észak-afrikától kezdve, amelyik még a római birodalom a vidék volt. Onnan hozták ugye a hajókon a gabonát Rómába, meg a milliós nagyvárosba, meg egyéb városokba is, és ö, és most hol tartunk ahhoz képest, mert szintén egy, egy rabolgazdálkodással, az erőforrás visszanempótlásával hát tönketették a, azt. A, már a mezopotelmához képest jóval nagyobb területet. Ugye a középkornak a legjobb köz, könnyen pusztítása az valóban a dinári hegységnek a letarolása volt, de miután a középkorban nem volt olyan szervezett birodalom mint a római, ezért hát a pusztítása pont olyan nagy területre kiterjedni, de azért igyekeztek, igyekeztek akkor is. És ez, ez végigköveti tulajdonképpen a történelmet a 19 -a században is voltak ilyenek, de az kétségtelen, hogy a 20. századnál nagyobb pusztítást a környezetben egyetlen időszak sem tudott végrehajtani, mert nem voltak olyan eszközeink, amelyek révén ezt megtehettük volna. De hát, miután ezek megteremtődtek, rendre meg is alkottuk ezeket a pusztításokat, és miután látjuk már a következményeket, a figyelmeztetések is rendre megjöttek, mégis-mégis csináljuk tovább. A politikusok időnként felszólalnak ellenek, kötnek egyezményeket, tárgyalgatnak, a civilek felszólalnak ellene, tüntetgetnek, de a folyamat irányultságában érdemi változás nem következik be, és miután az eszközeink egyre is egyre hatékonyabbak lesznek, az emberek egyetöbben lesznek, hát erre szokás azt mondani, hogy ennek nem lesz jó vége. És azt is mondhatjuk, hogy ne szakadjunk el annyira a műsor címétől sem, hogy ez egy tipikus nagyvárosi probléma, hiszen az az életmód hozta létre ezt a pusztítást, ami a nagyvárosnak az alapjellemzője, a gépesített közlekedés, az olajtól, a gáztól, villanytól való teljes mértékű függés, a mesterségesen épített környezetben való élés, mindenek a beépítése, beburkolása, alakcsövezése, stb. Hiszen a város egy teljesen technikai alapokon nyugvó létesítmény, egy modern nagyváros legalábbis, és ehhez járul az is, hogy van ennek egy ilyen pszichikai vetülete is, hogy a városban élő ember nem csak a fizikai síkon szakad el a természettől, és egyszerűen válik érzéket lenni arra, hogy, hogy a világban igazából milyen erők hatnak, hogyan ő, kerülhetne egyensúlyba az ember ebben a világban a természettel, és egyáltalán hogyan lehetne ezt föntartani, hanem emiatt a szellemi foglalatossága is egy teljesen hát, mesterkélt, virtualizált, költött világot jelent. A maga a művészet, amit gyakorol Elsősorban a film és a tévé az, ami jelenleg ezt leginkább jellemzi, illetve az a fajta, hát mondjuk zene, amit egy zeneipar állít elő, vagy művészeti ipar állít elő, amiről ráadásul ott tartunk, hogy a művelői már... Ilyen nyíltsággal is beszélnek, hogy zeneipar, művészeti ipar, filmipar, stb., és 50 évvel ezelőtt talán még szemérvesen ezt inkább csak a kulisszák mögött tartották, és ez a producereknek a dolga volt, hogy iparként tekintsenek rá. A szerzők azok inkább művészi elgondolásaikról kívántak beszélni. Ma ellenben már ők is az ipar folyamatairól tárgyalnak, és hát tulajdonképpen ilyen módon nem csak fizikai, biológiai lényként, hanem szellemi lényként is a modern ember teljesen eltávolodott attól, amit természetesnek lehet venni. Én onnan indítanék, most előidőző okokról kezdtünk beszélni, hogy, hogy írva van, hogy a, az eredendő bűn, az micsoda, hogy a jó és rossz tudásának fájából Jebet Ádám és Éva, ami azt jelenti, ugye, hogy, hogy az ember mondja meg, hogy úgy gondolja, hogy ő megmondhatja, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ő úgy látja jónak, hogy ez most ettől kezdve jó lesz, mert én így akarom, mert én így döntöttem. És ez gyakorlatilag elszakadás a teremtett világtól magától a teremtéstől, és ez rövidebb fogva fekete mágiát jelent egyébként, a saját akarat minden áron való érvényesítését jelenti, és ennek a leg. most már nem csak technikai értelemben, hanem pszichológai értelmében is, éppen visszautalva, amit az előbb mondtál, filmipar meg hasonló, a legrafináltabb eszközei vannak most már a kezünkben, amivel hát nem is azt mondanám, hogy élünk, hanem visszaérünk rendesen. Innen indul az Ezt egész. hozzá kell azért tegyük, független attól, hogy, hogy ma is születnek őszinte jó alkotások, zenék, stb. stb. stb. Hát ez nem jelenti azt, hogy százszerzelékig kihalt volna, de nem ez a tömeg, nem ez a jellent. Pontosan erről van szó, tehát a, a fő mainstream nem ez határozza Igen. meg. Tehát innen indul ki az egész, ettől a Uh, ettől a akarnokságtól, ettől a fekete mágiától. Ez uh, határozza meg a, a médián keresztül az emberek tudottát egyre inkább. Tehát uh, uh, Dányi Andrásnak volt egy mondása, hogy a, a mediatizált tömegdemokrácia elvileg megdönthetetlen a római biadalom képes kezdő próbálkozás volt, mert az emberek maguk akarják, Igen. hogy megkapják a, a cicenzészt a pánem mellé, és meg is kapják. És az azzal, hogy megvan is, mégis vannak elégedve, és tulajdonképpen na, már várják, hogy megkapják ezt azért, a fajta azért Van egy fontos dolog, amit azért itt nekünk fel kell hoznunk, hogy az embereknek egy része mindig másképpen gondolkodott, és most is másképp gondolkodik, ezeket a szociológiai, kulturális kreatívoknak nevezi, nem tudom, hogy van ennek szemmagyar magyar megfelelője, azok a, a, az emberek, akik ö, ö, igenis tudatosan keresik azt a megoldást, hogy hogyan lehetne csak természetesebb módon élni. Hogyan lehetne kibújni ebből a magunk csinált a csapdából, amiben azért vagyunk be végül is, jószerűen beleszülettünk. Tehát ezt úgy, úgy veszi magára az ember, hogy észesen veszi, tehát nagyon nehéz újjal mutogatni egy gonoszra, hogy, hogy hát te voltál az, aki engem hoztál, mert mert szinte belenövünk, és magunk is részeseivé válunk. Tehát, ez, tehát, tehát a saját gyerekeinknek, vagy a következő generáció számára már mi vagyunk az a ö, rossz tanító, aki a, a buta dolgokat megtanítja nekik. De a társadalomnak van egy, egy jelentős része, amelyik ö, a, ö, arra törekszik, hogy valamilyen kiutat találjon, és ezek ez számarányban nem is annyira kicsi. Ez 10-15 25%-ig terjedő arányt jelent. Két dolgot kell ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik, hogy ami belőle a reményket, az egyetlen reményket a mai korban, hogy olyan emberek vannak, és hosszú távon tekintve a dolgot az egyetlen reménysugár, ami kivezethet József Attila értelemben ebbe a mai kocsmából. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, akik nem a saját távú érdekeiket nézik, nem a pénzt meg a hatalmat, hanem valami mást tartanak fontosnak, és, és ők azok a magak, akik közül valamelyikük majd kicsirázva, majd virágot bontva majd meghozza a termését, ha annak az ideje és helye eljön de ha rövid távon nézem a dolgot, akkor a helyzet eléggé reménytelen, sokan reménytelen nemnek látszik, hiszen ezek az emberek a túlnyom része, ama ör örül, hogyha fent, tudja valahogy, létezni tud valahogy, mert, mert sem hatalmi pozíciókkal, sem pénzbeli lehetőségekkel nem rendelkezik a, a média sem mellettük áll, tehát minden ellenük van, ezek az emberek tényleg a, a létharcban vegetálnak, tisztelt a, a kivételnek, de ha nem is, akkor sem uh, tudják ezt a mai uh, helyzetet uh, most uh, a mai időszakra gondolva, igen. tehát nem a távol abbi jövőre gondolva, a mai időszakra gondolva érdemben befolyásolni, uh, felhívják uh, a figyelmet, igen, elmondják, leírják, figyelmeztetnek. Most uh, uh, az van, akik el is olvassa ezt, de a, hely, a, rend, é, a, a, a folyamatok rendre a eddigi metódbe e Van egy ellenvetésem azért ezzel kapcsolatban, azzal együtt legyen, hogy neked van igazad. <gül> hogy úgy gondolom, hogy ö, ö, ha az ember meg szeretné, úgymond, változtatni a világot, akkor tegye, tegye ezt a legjobb érzése szerint akkor is, hogyha tulajdonképpen sziszi munkáról van szó. Hisz két dolog van. Az egyik az, hogy ha hát tesz elérte valami, mit lehet, hogy meg is változik. De legalább a dolognak a, a veszélyessége az, az kisebb lesz. Vagy legalább egy gondolat fönnmarad. A másik dolog az, hogy magunkért meg kell ezt tennünk. Tehát én azt hiszem, hogy minden ember ezen a földön nem, nem egyedül csak azért van itt, mert valamiképpen itten át akarja vészelni ezt a dolgot, hogy élvezni akarja ezt a helyzetet, hanem van egy, egyfajta belső küldetésünk, amit mindenki magának fogalmaz meg, és ezt most mindenfajta spiritualitástól elvonatkoztatva mondom, tehát nem számít, hogy ki miben hisz. Van egy, van egy belső tartás, amire az ember igényt tart valami, amiben azt mondhatja, hogy én vagyok valaki, és megpróbáltam a becsületemet megőrizni. Ez nagyon sok ember számára fontos, függetlenül, hogy miben hisz és a saját önbecsülésünk érdekében is fontos megtennünk ezeket a, a lépéseket. Még akkor is, hogyha ez, ez reménytelennek látszik, nem tudjuk fölmérni, hogy mi lesz a következménye. Igen, ez rendre pontosan így van, tehát még egyszer mondom, addig marad fenn a világ, amikor olyan emberek vannak, akik nem a saját rövidtávai érdekeiket tekintik, hanem, hanem a a fele barátaik, nem tudom, hogy kifejezés most ö, ö, a szempontjait, a, a jövőnek a, a szempontjait előrebevalótnak tartják a, még a, a rövid távú érdekekkel szemben, tehát az érdekeket tartják elsőjelre az érdekek elé téve, és ezek az emberek tartják fel a világot, ez nekem is meggyőződésem, ez így van, ö, és, és ez a jövőnek a egyetlen reménye, hogy ilyenek vannak, Mindazonáltal, ahogy mondtam, ez azon nem változtat, hogy a mai korszakban teljes mértékben uralja minden hatalmi és pénzpozíciót az, az ellentábor. Még... most itt, ö... Bocsánat, itt még hadd még egyet közben, hogy nagyon meglepő az, hogy mindenféle ember között találni ilyenfajta pozitív jövő erősítő ember, tehát akár a legmagasabb pozíciókban, még politikusok között is találnie. Még akkor is, hogyha nem ők tartják a gyeplőt, vagy nem ők döntik el a dolgoknak a teljes menetét. Ez valószínűleg ez körülbelül olyasmi, mint amit a fizikában is tanultunk, hogy az erők összeadódnak, és hát ilyen vektorokkal volt ábrázolva, és egy bizonyos fajta gyomás ami, vagy a tendencia, ami a társadalomban él, az meghatároz egy irányt. És azzal szemben az egyének az ellentétes irányai csak egy kisebb ellenállást fejtenek ki, de összességében véve nem látványosak. Tehát még ha valaki a, a legmagasabb pozícióban van, mondjuk hogy egy ideális esetet, hogy valaki egy államnak az elnöke és egy ilyen teljesen alternatív vonalkalású ember, a törvények, a eljárási rendek, amik egy államban működnek, a parlamentarizmus rendje, a pártok stb. sem fogják a lehetővé tenni, főleg a demokráciában, nem fogják lehetővé tenni azt, hogy ezeket a változásokat nagyon rövid idő alatt megvalósítse. Ez valószínűleg királynak, vagy pedig valamilyen a despotának kéne lenni, amire ebben a világban jól érted okból nincsen sok esély már. Nos... Um... Ö, igen, ez így van. Én a gondolat mellettel szeretném azért folytatni, mert én most a, a dolognak a csúcsáról beszéltem, amelyik egyébként a, a, a köldő magasságban van, és szándékosan fogalmazok ezzel a képpel. Ez az a magasság, de bár valójában inkább mélységről beszélnék, de ez egy külön történet, ami elvon van felve ilyen felhőkkel. Tehát oda nem látunk valójában föl, vagy inkább, talán azt mondanám, hogy le. A, a lemely a vagy mélység, amit még, még látni képesek vagyunk, de az is már elérhetetlen olyan hegymászor kétszerűek meg minden kell hozzá. Ez pedig a következő szint, ez a, a, a, a nagy tőkének a, a szintje. Ugye a ha hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy aki jobban belelát a dolgokba, ugye itt a folyamatokat valójában a tőke meg a piac határozza meg, a legtöbb ember itt megállt, tehát mind a előidéző okot, a fő, fő okot tételezi fel a, a tőkének a érdekeit és működését, és végül a harmadik szint, ennek a rendszernek a politikusok szintje, a legtöbb ember őket okolja egyébként, már a jobban látók tudják azt, hogy a háttérben a tőke irányítja a politikusokat. Igen. De hogy a tőkiseket is irányítja a háttérből valaki, vagy ez valami, nagyon, vagy valami ez a fajta gondolkodás mód, és ennek is vannak persze jó rejtett. De ez már nem egy ilyen összeesküvés elméletek között. Nem így mondanám, nem így mondanám, elég jól működik a, a dolog. De, de, de annyira rejtett módon. Annyira rejtett módon, hogy tulajdonképpen semmi konkrétumot nem lehet. Nekem az egy hogy a dolgok mögött nagyon szomorú dolog áll. Nem egy valaki, nem nagyon sok valaki. Az az igény. Tehát, hogy mondjam, tehát egy halat ki lehet egy csalival horgászni. Ez ennek érdekében a csaligyártás az a horgászok körében, mondjuk ők a nagytőkések, és ők gyártják a csalit, ez, ez egy mindennapos foglalatosság, és minden ízletesebb csalikat volna gyártani, hogy a halak bekapják. De miért? Mert a halak bekapják a csalit. Tehát, tehát ez Ez egy Ez egy... Hát igen. De az ember, embernek nem kellene ennyire egyszerűen működnie, bár tömegben ennyire egyszerűen működik látszólag. Tehát az, amit a, a, a tőke készen kínál a számunkra, azt nem a torgunkon nyomja le, Én hanem az, azért mi az rohanunk, hogy azt, azt megkapjuk, ők ezt kielégítik, és közben pont azért, mert ők ezt képesek adni, kialakul egy nagyon sajátos hatalmi viszony is, amiben ők, ők azokkal szemben, az egyszerű emberekkel szemben, akiknek tulajdonképpen egyszerűen csak az az, az, az elképzelésük hiányzik, hogy hát ez hogy lehet megtenni hogy lehet megtenni azt, hogy mondjuk van egy Ford autóvállalat, ami egy család tulajdonában volt, és ahhoz, most is a családnak komoly részesedése van benne, hogy egy ekkora vállalat az, az egy ennyire meghatározható tulajdonosi körhöz kötődjön, vagy adott esetben egy tulajdonosa lehessen. Ez olyan. Elképesztő, de az a dolog, amit ez a Ford csinált, nem volt más, mint amit bármelyik kis vállalkozó is megcsinál, vagy bármelyik kertész, csak, csak olyan dolgot kínált, olyan méretekben sikerült kínálnia valamit, egy tömegigényt elégített ki, ami által ő borzasztó nagyra, a tömeg pedig ezzel nem törődik, hogy, hogy a másik oldalon mi nő, mi nő fel, az ő számára az az autó, az érdekes, az az egy darab, amit, amire összekuporgatja a pénzét, és akkor nagyon boldog, hogy őnek is van. És kielégített egy vágyat, és törődik, hogy ez a vágy mekkorára hizlanja azt az ipart, és azt a, hát elméletileg a kiszolgálásra mm. szövetkezett dolgot, hogy hogyan válik ez a kiszolgálásra Hát, hogy mondja, a való ipar ez az urává végül az egész helyzetnek és mozgatójává. Ez egyfajta függésbe való ez egy tartás, függés. Addik, addikciónak is mondhatnám Igen. a szó legszorosabb értelmében. Mert utána ezt elkezdik az, az emberek. Megvalósítani. Így van. Az emberek egyszer elvárják, hogy ők függésbe legyenek tartva. Igen. És ezért rendkívüli módon hatékony ez a. Na most ez a román korban ez csak egy cirkusz volt? De hát cirkusz Igen. volt, és akkor még kénytelenek voltak azt mondani, hogy te öreg rabszolga vagy, mert, mert ének születtél aztán elva intézem. Most nem kell ilyet mondani. Most önként aláveti magát a. a a, a Isten nép a, a hatalombírt okosai, a akarata alá nem kell semmit hozzátenni, hogy most akkor te ez vagy az vagy. vagy, az vagy. Tehát gyakorlatilag egy önkéntes függő, függőségi viszonyról van itt szó tényleg veszélyesebb bálmelyik eddiginél, hiszen az eddigi brutálisabb elnyomások ellen föl lehetett jobban lépni, így itt valóban csak ilyen elvarázsolt figurák képesek ebből kivóni magukat, akik számára az, az egész fogyasztói cirkusz nem érdekes, nem fontos, tehát aki nincs ilyen, nem tudták még addikcióba taszajtani, de mindenkinek van egy gyenge pontja, kitit itt fognak meg, kit fognak meg, ezért ez, ezek a színén hangok állandóan szólnak körülöttünk alkalmas reklámok formájában, de nem csak úgy, és, és igen, nehéz nekik folyamatosan ellenállni, illetve aktívan kellene ellenállni, és az nem igazán jó, hogyha az ember nem valami ért tesz, hanem valami ellen. Ez elvész az időt, az energiát, a figyelmet az igazi valódi cselekvés ellen. Én javaslom a hallgatóinknak, hogy ha van kedvük, bár a meleg kezd egyre erősebb lenni odaként, de talán egy kellemes, hűvös szobában húzottak meg. Nem mondom azt, hogy egy légkondicionáló árnyékában, mert, mert hisz, káros a környezetben. Mert a, amivel a másik oldalon a globális felmelegedést, felmelegedést erősítik, és akkor a 33 fokból tényleg 39 lesz. Van két telefonszámunk is, ha van kedvük, kapcsolódjanak be az adásba, hívjanak bennünk. A vonalas az 4890999, a mobilon pedig 30-as, 289800, amire SMS-t is küldhetnek, és egy pár perc zenei után folytatjuk ezt a beszélgetést. Önök a nagyvárosi dilemmákat hallják, itt a civil rádióban Bányai Géza vagyok, Kulundzia Gáborral beszélgetünk. Ö, az első felében a beszélgetésnek eléggé ilyen, hogy mondja, meghatározatlan vonalakkal beszéltünk azokról a problémákról, amik a világot meghatározzák. Bár azt hiszem, hogy, hogy olyan nagyon hogy elismételünk a a tényeket nem szükséges, mert ezek most már a csapból is folynak, Elemben a hogyan jutottunk odáig, és mi van mögötte erről a kérdésről nem nagyon beszélnek, hisz az, azt, hogy konstatáljuk, hogy baj van, azt, az azik lassan kiütje szemünket. Az, hogy ez a baj, mennyire a mi felelősségünk is, az kevésbé látszik. És ö, most megpróbáljuk azt, hogy a ö, Budapesten nézve, hogyan jelentkeznek ezek a problémák, is azért mi itt élünk, és mondhatjuk azt, hogy kevésbé vagyunk, érzékenyek arra, hogy mondjuk, hogy nem tudom, én mexikóvárosban ez, hogy jelentkezik, vagy nem tudom én Tajföldön. Ellenben azt jobban szeretnék látni, hogy azok a gondok, amiket itt látunk, azok mögött hogyan foghatók meg ezek a globális kérdések. Igen, hát én e, három dolog most, van most az három háromfele témakör. Fontosnak és fogom őket mondani. Az első, hogy e, előbb ugye szó volt arról, hogy a város mennyire mesterséges környezet, és hogy elszakad a természettől. Nos, hát ami leginkább a város közelíti valamelyest a természet felé, azok az zöld területei. Minél több zöld telefon a városban, annál inkább természet közelébb, annál emberbaráti, annál barátságosabb, annál kevésbé menekülnek ki belőle az emberek szabadidejük idején is. Tehát ez, ez tulajdonképpen elég régóta tudjuk, és a közmunkatanács idejében, még a háború előtt sokat is tettek a város parkosítása és fásítása érdekében. Most viszont azt látjuk, hogy egyre fokozódó mértékben folyik ennek a zöldnek a pusztítása. Egyik része az, hogy kivonnak zöld területeket, ö, a városrendezési tervbe, pontosabban a építési szabályzatba zöldnek nyilvánítható területeket engednének beépítéseket éppen a, a, a Pélangó parkban, ami egy szépen befásorolt park vált. Mostanára egy hatalmas 8 emeletes házat építettek Ez parknak a az? helyére. És ez Ezt rendszeres, ahol a Pilangó park, a Pilangó utcánál ki kijön metro a, a piros metró a föld Számtalan ilyen Persze, példát mert ott lehet. egy nagy pusztaság volt, tudod? Hát valamikor 30 évvel ezelőtt, azóta, azóta már nem, lehet látni egyébként a többi részem, de rengeteg, rengeteg példát lehet mondani erre, ahol egyszerűen engednek beépíteni eddig zöldnek megmaradt területeket, de van még egy másik vonalat a dolognak, amiről egyszerre addig van figyelem, hogy a hivatalosan a térkép szerint és a nyilvántartás szerint is zöldnek hát kezelt területeken is egyre kevesebb a valódi élő zöld felület. Mire gondolok, amit így úgy fogalmazok meg, és ez nem csak a városnak a hibája, hanem a is, gyorsan mondom, általános nyírási düh van. Ez nem csak Budapestre érvényes, hanem az egész országra. Mindent nyírunk. Állandóan két centis csup sportgyapet nyírunk mindenhova. Aztán persze senki nem jut eszébe sportolni rajta, de ez, ez a divat, én nem tudom, hogy ez hogy kezdődött. Valószínűleg amikor megjelentek a fűnyírók, és már nem kellett ugye kaszálni, ami a macerás meg nehéz, meg fárasztó, különösen a tűzön napon, de miközben már fűnyírók vannak, pláne még ilyen traktorok is, meg mindenféle gépezetek, tök egyszerű nem nehéz, és, és elterjedte egy ilyen nyírás idők pedig egyszerűen nem tudják az emberek, hogy milyen, mert nem látják, nem láthatják, hogy, hogy a, a szélben hullámzó fűtengel látványa milyen szép, tud az lenni. De van még egy még súlyosabb dolog, ez pedig a fáknak a brutális pusztítása. Egyszer még évekkel ezelőtt szerveztem is egy közteli demonstrációt a, a tabámba, amikor egy fasolt brutálisan mert csonkítottak, Igen, te is ott voltál, Igen. beszédeket mondtuk el, és bocsánatok kértünk a fáktól. Szerencsére, miután akácfák is jól sarjadzó fajta azért túléték ezt a beavatkozást, de nem minden fajéd, túl jelzem, Tehát azt veszem észre, hogy, hogy a, a, a, kb. utóbbi 15 évben, 15 és maximum 20 évben van ez, hogy, hogy brutálisan csonkítjuk a fákat. Először ez a utcai sorfákkal kezdődött, most már a, a parknak a fájára is átterjedt, Ö, és, és egyszerűen az okát nem látom, ha csak nem valami egészen sötét, egészen alantas ilyen, ilyen pénzszerzési akció lehet ez, Ö, mert ugye, hát lehet még egy olyan magyarázat, hogy ugye a, a, hogy a, a fa a szemetel, meg a fa Hogy ez egy ilyen munka lenne, ami, amire lehet kifizetést teljesíteni? Még, igen, meg befizetést is. Tehát Aha. el tudom képzelni, hogy ilyen, ilyen zsepén szintjén működik a dolgok, szóval egészen alantas szinten, de, de... Ettől folyamatosan csökken a Budapesten a zöld felület, a valóságos élő biológiai zöld felület nem hogy növekedne mint magától egyébként tenni évről évre, mindig több és több lesz, hanem évről évről kevesebb és kevesebb. És ezek a ö, ö, fűrészes, motoros fűrészes emberek brutálisan nekiesnek fasoroknak, ö, csak annyit kéne kimondani, hogy emberek, hát a közterület az nem magántaladón eszközött tárolással szolgálha. Ez maximum a tűrt kategóriába fér bele, ha valaki ott magántulajdoni eszközt közterületen tárol, a saját felelősséget teszi. Mindenhol kiírják, hogy felüljárók alá alkalmasint, ha már pattog le a vakolat, saját felelősséget oda beállni. És mindenki tudomásul veszi. Miért nem lehet ez kínél, fa a saját felelősséget lehet beállni. És mindjárt elvennék az életet, és egyébként is már rég feladták az olyan röngenes készülékeket, amelyek az odbakat annélkül, hogy levágnánk az ákokat. Kimutatják. Ezek résztvevőkések, 1600 Budapestnek. A zöld felület, a biológiai a, a élő zöld felülete évről évről folyamatosan csökken, és ebben Tehát ezt a folyamatban. Te, a, akkor is azt mondod, hogy ha, mit tudom én, a, a főváros önkormányzat azt mondom, hogy de igen, a nézetméterek nem csökkentek. Először is csökkennek, de még ha nem is csökkennének, nem az az érdekes, hogy a térképen zöldre van-e festve hanem azt kell megnézni, hogy az mit, mit ér. Amikor egy fát két méter magasba elvágnak, akkor most ki van vágva, vagy nincs kivágva? Mondja meg valaki. Hivatalosan nincs kivágva, mert csak két méter magasan vágták el, de az zöld felületének 90 akárhely százalének, hát ha megvan a foszfra, tehát akkor most ki van vágva, vagy nincs kivágva, és ez megy. És ebben él, élharcos vagy járó egyébként a fő a, a Fővárosok kereszteti Részszentársaság, amelyik most itt kimondom, ha rajtam múlna, tolvonásra feloszlatnék. A másik dolog, amit, ami ugye pusztítja a várost, az eredeti város szövetét, a város életét, ez pedig hát az általános emlengedett bevásároló központok, ami kiviszik a kereskedelmet. mert az értető erőt az, a, az a üzleti, a város mindig is a, a áruk, eszmék, emberek találkozási helye volt. Igen. Ha ez kiviszik belőle, meghal a város. Akkor, akkor tulajdonképpen nem csak értelme. Pontosan. Mert a város ezért jött létre. Akkor, akkor a város meg a régi hagyományos részén kulisszává válik. van és és a... a városban a piac. Tereket kéne igazából Fentosan. visszahozni, amit néhány nyugati országban nagyon szerencsésen megőriztek. Ezt meg kéne tenni ők, nekünk hát is. Van, És a, igazából a felszobuló tereken, ahol mit tudom én, olyan épületek vannak, amiket már lehet fönntartani, inkább tereket piacszereket kéne létrehozni. Erről van szó, és, és semmi, de semmilyen intézkedés, érdemi intézkedés nem történt, pedig mi jó időben felhívtuk a figyelmét, a, a, hát az jó idő ez 15 évvel ezelőtt volták még bőven jókor, hogy a felettésének a figyelmét arra, hogy ilyen veszények fenyegetnek, és hogy tudatosan, előrelátó módon kell a város tervezni, megelőzze bizonyos folyamatokat, nem kell megvárni még ég a ház, és nem az események után kullogni, de füleket találtak ezek a figyelmeztetések, tehát egyszerűen itt a szűk, rövidtávú érdekek elsöpörték a város hosszú távú érdekeit. A harmadik pedig ö, a, a építkezési mód. Hát igazándiból, ha, most mondok egy erőset, a várostervezés meghalt béke poraira. Elég későn jöttem erre rá, sajnos, ez az én hiányosságom, hogy csak akkor jöttem rá, amikor végleg akkor krásodataltalt... is rossz, amikor valaki egy urbanisztikai társaságnak az egyik képviselője. Igen. Igen. Igen. Ilyen. Elég szoború, Buda... hogy én kell mondani mondom ilyen módon mondom ezt, Igen. amikor beépítették ugye a ügötőpályát azzal a bevásáltókoszponttal, és, és akkor, akkor beúrott nekem ez a gondolat, hogy a várostervezés meghalt, de majd utána folytatom, hogyha van valaki a telefonban. Itt van, ez csak. Halló, halló. Jó napot kívánok, papgyörzők, Szervusz, parancsolj. Azért telefonálok be, telefonáltam be, mert hogy elmondjuk egy kis történetet. Igen. Nem csak a fővárosa van itt a gond, aki hivatalosan, nem tudom milyen okból nyílja a fákat, hanem a lakókkal is. Igen. Én egy négy emeltes panelba lakok, és lakógyűléseken felszokták hozni, azt, hogy mennyire veszélyesek az előttünk álló fák, ugye mert ha vihar van, akkor úgy behajlik néha, hogy kófogtatja egy kicsit ugye az ablakot, és emiatt már egy-két lakó azt hozta fel lakógyűlésen, hogy ki kell vágni ezeket a fákat. Nem lehetne azt a fél méteres ágat levágni ott esetleg? Nem, mert sajnos ilyenek a lakóknak az elgondolása. Én is mondtam, hogy nem kell azért kivágni, mert esetleg abban az egy évben az a két vihar néha kopuktatja, mert mi van, hogyha betörik, Han hanem visszavágás, vagy, vagy akár, hát nem is visszavágás, de tényleg, amit te is mondasz, az, az egy-két ágat, de nem, a lakók, vagy mondom egy-két lakó, hogy nem, ki kell vágni a fákat, I ilyen ilyenek a az emberek, és, és e emiatt nyomásgyakorolnak vagy, és hogy jelzik többször a közös képviselet felé, a közös képviselet ugye meg egy idő után megunja, betelefonál az önkormányzathoz, mint ahogy nálunk is történt, és egyszer tényleg ki is jöttek, és elkezdték gajazni. Ha, mondom, lemegyek, megnézem, mi ez a hangoskodás, és jó, ott egy-két négy lépcsőházunk van, és az egyiknél tényleg csak meggajazták, de amikor ideértek hozzánk, és akkor a kínai nyárfát, vagy nyírfát, most nem tudom melyik, Nyárva, segítsenek. Passz. <gül> Na mindegy, amelyik jobban szivacsosodik, itt elkezdték jobban megnyírni, és egyszerűen már én is úgy megijedtem, hogy ki fogják teljesen vágni, feljúrtam az önkormányzatot, a környezetvédelmi osztályt, és is kijött egy hölgy, mondta, hogy ők előtte, Előtte felmérték, vagy itt a helyzetet, megnézték a fát is, veszélyesnek ítélték, de hát persze azért, mert hogy többször betelefonáltak a lakók, hogy, hogy mi van akkor, hogyha viharba betörik az ablak, ráesik az autójukra, és hogy, hogy ők az önkormányzat nem vállalja a felelősséget, és akkor ez a megoldás. Vagy nekem kéne a felelősséget válni, hogyha bárkire ráesik egy ág, vagy a kocsira, és összetörik. Most itt tartunk, és hát, egy, hát félig meddig sikerült megmentenem ezt, de mondjuk aki nyírta, az is azt mondta, hogy, mert hogy annyira szivacsosodik, hogy könnyen törik, hát most elég csúnyán néz ki ez a fa, de végülis aha, meg valamennyire sikerült megmentenem. Hogy tényleg egyszerűen az emberek gondolkozása, és nem tudom, hogy hogy, hogy fajulhatott ideig, mert akkor ennyi nagyon sok fát ki lehetne, vágni azért, mert hogy veszélyes egy viharban, nem? Hát szóval... összeset, mert bármelyik fa letörhet, úgyhogy... Igen, szóval egyszerűen elképesztő, hogy hova jutottunk, hogy az emberek már mindenbe veszélyt látnak, már a környezet, vagy a, a zöld területen, csak, csak, hát akkor én inkább az autókat tiltanám ki, mert azok sokkal veszélyesebbek, nem? Itt most egy-két viharba leesik egy-két ág, hát, és egyszerűen tényleg a szívem szorul el, hogyha ránézek, vagy hát, Hát nem tudom, elég rossz itt a helyzet ez ügyben. Köszönjük szépen a hozzászólást. Jó. Hát sajnos ez így van, ahogy a, a telefonáló barátunk mondja. Ezzel kapcsolatban Igen. csak azt kéne egy pár képet látni egy arab városokról, amelyek sivatagúi országban vannak, hogy hogy néznek ki. Hát vagy teljesen tök kopárak, ugye, mert hát nincs víz, vagy pedig mesterségesen óriási pénzekért hát gondoznak egyes fasorokat, amelyek ottan kók kókadozva áldogálnak a hőségben. Hát most, ha minden ilyen igény, amelyek ugye és ezen látszik, hogy mennyire eltolzultak az emberek. Nem véletlenül az azt mondtam, hogy nem csak az önkormányzat felvős ezért, amit az mondtam, hogy az emberek, ez mennyire eltolzult, hogy csak a vagyon a fontos. A vagyon mindennél fontosabb, az éles minden fontosabb. De sokszor, hogyha ezek az igények mind érvényesülnének, akkor úgy néznek Budapest, mint egy sivatagi arab országnak a fővárosa, mm. hogy egy-két ilyen kókorozó fasor, és utána a hatalmas tűző napfénybe fürdő utcák, amelyek ilyen úgy működnek, mint egy, egy sziklakatlan katlan a tűző napon, csak éppen ritkán már sétálunk tűző napon szikla katlanba, az utcán kinten nem sétálni, és már a közmunkatárs idejében felismerték, hogy a a lombsátor, az kö, ö, ugyanolyan közszolgáltatás, mint a, a víz, vagy a villany, vagy a közlekedés Ez az egész helynek az értéke. Sőt, most már vagy. egyre inkább, hogy a kobálás felmelegedés van, egyre értékesebb, egyre fontosabb ez, hogy ez megvegyen, mert egyre tűrhetetlenebb a mikroklimai a városnak. Sőt, ö, ez nagyon érdekes, mert vannak olyan helyek, ahol, mit tudom a József Attil lakótelep, ami nem önmagába véve, nem egy különlegesen ö, de a zöldje miatt De a zöldje miatt. Ez így van. Tehát tulajdonképpen, aki oda megy lakni, ebbe az igazából nagyon szocialista lakótelebbe, ami, ami, ami hát nem, nem, mondom, nem egy kiugró alkotás, a zöldje miatt egyre kellemesebb. Pontosan így van. És én azt gondolom, hogy valószínűleg a lakások értékén is ez tükröződik, ha másban nem, az, hogy nem esnek drasztikusan ott az árak, tehát, tehát megmaradnak, bár ebben nem merek most beleszólni, annyi minden bele szól abba, hogy hogy alakulnak az árak de akik ott laknak, azok jó érzéssel beszélnek róla. Egy e, építész nehezen látja be, hogy egy utcakép szempontjából lényegesen fontosabb az, hogy van-e ott fasor, már igazi valódi, nem ilyen megnyit fasor, nem valódi lomsátoros fasor, vagy nincs, mint az, hogy milyen épületek szegélyezik. Mert a, a, ha fasoros egy utca, akkor akármilyen csúnyácskó épületek is lehetnek a két oldalt, különösebb problémát nem jelent, hiszen az a fa is eltakad, és az határozza meg a milliót. Míg ha nincs fasor, hanem tűző nap van, akkor e, hát bizony nagyon e, fel kell kötnie a madrágot az építésznek, hogy az olyan legyen, hogy az e, igazán kellemes milliót teremtsen. de visszatérve, és ez ehhez kapcsolódik, amit mondanék a várostervezésnek a haláláról. Hát e, arra kell rájöjjek, hogy valamikor a modernizmus adta az első merrendítő ütést a várostervezésnek, mert addig ugye város szövetről beszéltünk, utcákról és terekről, és ehhez alkalmazkodtak a telek, és a telekhez alkalmazkodtak az építészek, meg a bépítetők is. Olyan mértékben egyébként, hogyha a telek a határon volt egy törés vonal, akkor az épület homozatán is törés volt, szóval nagyon ö, ö, pontosan ö, mindenki betartotta a város szövetnek a, a ö, környezetét. Ö, a modernizmus volt az, amelyekből kilépett, s dobta az egész telkes beépítést, és ezt a úszó valamit találták ki, hogy a ö, nagy zöldben úsznak a házak, ami jó, egy bizonyos beépítési százalék és magasság alatt Például, hogy a az azért jó példa, mert ott van egy közpark is, bár azt is ügyesen kezdték beépíteni, a házak nem magasabbak a fáknál. Igen, ez a nagyon ott fontos. Ott ott, nég Hára, négyelmetes nég nég nég nég házak, házak vannak, házak vannak és népték, a fák túlölték azóta ezeket a házakat, és, és így módon egy humanizált körülhetődött létre szembe ugye a panellel, és ez a következő fázis, amelyik megadtak egyenem egyébként a várostelvedésnek, a építési parosítást magyarul a panel amelyiknél már egyszer lehetetlen egy normális környezet teremteni, mert 30 méteres fák Magyarországon nem jellemző, hogy nőjenek. Tehát azért egy városi az környezetben ezt nagyon nehéz elvárni, hisz szóval a talaj nem igazán alkalmas, hogy a fa olyan mélyen gyökerezzen, hisz szóval alul mindenféle húzódik a hát talajban, ez is meg. Meg eleve. Nem megy elővizet, stb, stb, stb. Meg eleve nem elég. nagyon nőnek ilyen magassalfák. Tehát eleve már nem tud egy olyan környezet létrejönni, és, és akkor gyakorlatilag ez a, úgy mondták annak idején darúpájában beépítés, amikor az volt a szempont, hogy egy darúpályával meg lehessen építeni, mit tudom, néhány korábbi hmm. kifejezésre szekciót, amit most lépcsőháznak mondunk, tehát ilyen teljesen ipari tájakat hoztak létre az emberek számára, egy gyakorlatilag megölte a várostervezést, és most a, a, a várostervezés oszló tetemét a tőke dögkesöjjé szaggatják. Mm. És félrejétes nehezség, a tetem az maga a város. Mm. Ugyanis, hogyha mint a minta megszűnik, tehát ami szerint a város létrejön, akkor szétbomlik a szövet. Ezt tudjuk. Amikor az élet megszűnik, megszűnik a fenntartó mint a minta, szétbomlik a szövet, és sokkal alacsonyabb szintet visszamegyünk éppen a tájvilágba, amit tulajdonképpen elkeződött a panellel, és, és most már ö, annál is rosszabb a helyzet, mert most már teljes a káosz, tehát ö, a pénz, hat, meg a hatalom az meg mindent. Úgyhogy ilyen ételemben ö, a, a, visszatérve az előző témánkhoz, hogy a globális ö, hát ö, világ az miképpen jelenik meg konkrétan a mi városunkban, hát eléggé rémes megjelenése formája van. Egyébként ami nagyon hiányzik, nem csak a tervezés, mert itt nyilvánvalóan a tervezés is hiányzik, de nem mindegy, hogy hogyan tervez az ember, milyen fajta elvek mellett. Te hoztad azt a példát a kaszálásról, és úgy közben gondolkoztam, hogy hát igen, azért a kaszálás nehéz munka, de ma egy csom ember munkanélküli, egy emberül a traktorom, három, négy, öt kaszás helyett. a traktor iszonyú pénzbe kerül, a föntartása ö, éves szinten százereket emészt föl. Nem, kell hozzá a tmk és a többi stb. stb de az, emberek, az emberi munka sincs, nem kizárató, de lehet, hogy valami szolgáltatásként veszik igénybe. De azt gondolja a vállalkozó, vagy a, a, a vállalat, aki ezzel foglalkozik, hogy én most megtakarított valamennyit, mert ezt egy ember elintézi traktorra egy traktorral, és ezen milyen jót fog keresni. Annak az egy embernek magasak a társadalombiztosítási költségei, mert el kell tartania azt a másik két-három munkanélkül maradtat, nehézen, nehéz sorsban levőt, akinek nem tudunk kaszát adni a kezébe, és nem tudunk traktorat se feneke alá nyomni. Hmm. Itt most mások kaszának. Igen. De, de, de csak azt akarom mondani, hogy ez egy rendszer, aminek most lehet, hogy a dolog nem ennyire ö, egyszerű, mint ahogy ez egy ilyen kis példában ezt lehet vezetni. Ö, sokkal több összetétel van, de azáltal, hogy bizonyos eszközöket igénybe veszünk, és, és bizonyos embereket elzárunk a munkától, az élő munkának a költsége is ö, kénytelen, keletlen megnő, hisz azokról az emberekről is valahogy gondoskodni kell, akik nem jutnak munkához. Ez egész rendszer többszörösen drágább lesz, mint ami az előtt volt. Miközben senki nem él jobban. Tehát ez megint egy olyan dolog, és ez csak egy, egy kis kaszálás, amiről az embernek az eszébe jut, de hány és hány olyan megoldás van az életünkben, a bevásárló központ is ilyen, ahol ugye össz, összevonják a kereskedelmi dolgokat, hogy ez milyen jó lesz, hogy, hogy ez az elmélet, ugye? Hogy milyen szuper, hogy egy helyre kell menni a terrautóknak, vannak rendes raktárak, mi egymás, stb. stb. A vége pedig az, hogy egy iszonyú drága, drágán igénybe vehető szolgáltatást adnak el, amiből ládásul a beruházva általában az elsőben kiugrik, tehát ő ott megnyeri a pénzét, és utána hagyja azt, hogy történjen, ami történik, az esetek többségében egy csomó csőddel járó nehézség. Miközben a környéken sorba húzzák le a boltok a, a rolót, a házak nem kapják meg a béleti díjat, az önkormányzat nem kapja meg a béleti díjat. A, azok az emberek nem fognak kapni feltétlenül munkát ebben a bevásárlóközpontban, nem is biztos, hogy el akarnak vagy tudnak oda menni, és a több és a több és a többi, és a terhek csak nőnek, miközben mindenki azt gondolja, hogy hol hát azért az mégiscsak egy légkondicionált márványpalota, abban sokkal jobb vásárolnak. Most mindezek a tunetek, amiket te most beszéltél. Ne, hát ezek, ezek most csak bele-bele kabdostam, mert nyilván nem ennyire egyszerű. Visszatérve az eredeti témánkhoz, a magyar jelenlegi közállapotaink és rendszerünk az egyértelműen a globális világrendszer függvénye, függeléke. Csak a, a, nem mindegy az, hogy mennyire adjuk meg magunkat, vagy mennyire teljesítjük túl azt a szerepet, mennyire nagy, nagy átérdéssel játsszuk a ránk kiosztott szerepet. Hát Igen. azt kell mondjam, hogy, hogy annak idején a magyar-szovjet barátságon nem teljesítettük ilyen 200 százalékosan, minden mennyire ezt a ránk szerepet most túljátszuk. Tehát ma, maximálisan mértékben megadtuk magunkat ennek a globális világrendszer elvárásainak, nem érzékelhető érdemben, hogy sajátos érdekeinket bárhol komolyan érvényesíteni akarnánk, Ö és, és teljes mértékben ennek a függelékévé váltunk egy, egy helyi kirendeltségévé, Tonképpen és a sorsunk ezáltal teljes mértébe összekötődött ennek a globális kapitalizmusnak a sorsával, amelyik hát szintén eléggé látható módon most már fenntarthatatlan irány, irányba mozdul el, tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy a Magyarország megint rossz pályán van. Uh -huh, persze, most, most szerencsére azt mondjuk, hogy a világtrendel együtt van, és ez milyen nagyszerű. Hát hogy jó, most ennek, ez, ez az most, örülhetünk. Most sikerült az élbolyba kerülnünk, abban az élbolyban mi éppen most bukik Fontos együtt. Sem. Tehát e, e, folytatni kell ezt a gondolatmenetet, és azért egy kicsit mélyebbre is el kell menjünk hogy az okait meg tudjuk, hisz a, hisz a megoldások is ö, ö, először ott születtek meg, és ott születnek meg, ahol ezért ez a legrégebben tombolt, Tehát azért nagyon sok olyan megoldás van, vagy, vagy elgondolás arra, hogy hogyan lehetne megoldani, ami, ami szintén nyugati forrásokból jön, hisz az emberek ö, ott egy részük legalábbis sokkal régóbb tapasztalja mindezt, igen, és de... nekünk erről is kell beszélni. Mi, mi még nagyon sokszor ott tartunk, hogy az elkeseredés és a, a problémának ez a, ez, a, ez a hogy mondjam, rendkívüli szomorú vázolása az, ami, ami, amibe, ameddig eljutunk. De én őszintén szeretném azt, hogyha a problémáknak valamilyen fajta kiútját, megoldását is. Látnánk, amiben azért az agyonum, hogy a megoldás sokkal inkább egyéni, mint, mint amennyire ezt gondoljuk. Egyetértek, és szerintem akkor lesz, mire beszélgetünk le is. Köszönjük a figyelmüket, a nagyvárosi dilemmákat hallották. Ma Kolundzsia Kul Gáborral beszélgettünk, Bányi Géza búcsúzik önöktől, két hét múlva fogjuk folytatni. És még mielőtt megszól a zene, de elmondom, hogy a következő műsorunk, a Kréta kör, ma a felvételről megy egy 2005 májusában készült beszélgetésünket ismételjük meg. Remélem, hogy örömet fog szerezni önöknek. Addig is minden jót, és hallgassák tovább a civil rádiót. Viszlátásra!